Tibu! aici sunt stăpânei? Aud pași în afara zidurilor. Or fi străjile, glasuri felurite, frânturi de cântece. Adevărat, ce pot să însemne toate astea? Mărturisesc că oh, după atâția ani de liniște, liniște de temniță, ori de mormânt. Nici nu mai știu dacă se cade să mă bucur, ori să mă întristez pentru ceea ce aud acum. Lăutele și-au început cântecul. Curând urmăm și noi, nu-i așa? O, nu m-am prins încăbrățările. Hai destulă vreme. Ce-mi spune înalții oaspeți dacă m-ar vedea dănțuind fără ele? Înalții oaspeți, fii pe pace. Ce vrei să zici? Că astăzi nu vom avea o asemenea cinste. Nu înțeleg. Astăzi vom dansui dinaintea unor jilțuri goale. Cum? Na, și poate doar de la o fereastră să ne vadă cineva. Un singur om. Și pentru el? E fiul încă nevăzut al faraonului. Încă nevăzut? A și neștiut de cei mai mulți. Astăzi împlinește vârsta tinereții. Astăzi însuși tatălui îl va vedea pe cel cel știe știe numai prunc. Și după datină îi va primi dorința cea din tâi. Oricare ar fi ea? Spune, tata. Oricare. Atunci... Vreau să fiu liber, liber să pot alerga peste întinderile de nisiparizător. Liber să mă zvârlu în apele răcoroase ale nilului, liber! Fiule, e mult prea mult ce cer? de mult, or de puțin, te voi lăsa să județi singur, după toate câte ți le spune. Sunt ani de atunci, atâția ani cât îți împlinești tu astăzi. Lângă leagănul de purpură și aur au venit ursitoarele. Șase ți-au prevestit marile bucurii ale lumii. A șaptea însă... E bine? A șaptea a văzut viața duite de un crocodil, de un șarpe, ori de un câine. Oh. De aceea, ca să-ți ocrotesc trupul prea Fraget, ți-am întemnițat aici copilăria, socotind les pe zile grele de piatră, o pavă bună. Și n-au fost. De vreme ce n-au putut opri atâția șerpi să-și strecoare veninul până în preajma mea. Noroc cu Tibu. Știu, am deslușit târziu că cineva voiește cu tot din adinsul să ia locul sorții și să-ți dăruie moartea. Lată-mă! Îți cu neputință! Știi cine sunt, nu? Prea bine, străcmane! Cum, și cu toate astea? Înălțimea sa, marele faraon, slăvit fiei numele, nu mi-a îngăduit. sa. Iara schimbat pasnicii. Cine a fost îndrăznețul? Într-i sfetnic, marele vizir. Trebuie să înțeleg că el este... Nu judecat, ripit. Dacă n-ai vrut să-l să treacă pragul aceste încăperi? Nu știu dacă el. O bănuială nu-i de ajuns să mă încredințeze. De aceea zic, să pregeți mult înainte ca să o sândești. Seamănă cu o Este. Și bine ar fi să o adaugi a ce dascălul. Ți le-a tot spus în anii aceștia. Îți va fi, cred, de folos pe drumurile lumii. Sunt liber să plec, dar... unde vrei, după cuvântul care ți am dat. Îți mulțumesc, tată! Fie ca de acum încolo, pașii să-ți străbată numai cărări lipsite de primejdii. Așa să fie. Mai ai și altceva să-mi ceri? Atâta doar să-mi-l pe dascălul Ramiru. Prea bine, dragul meu... Cu înțelepciunea învățătorului, ajutându-mă, și cu credința prietenului, nădăjduiesc să birui răutatea de tot felul. Și mai ales potrivnicia sorții. Din câte văd, sărbarea dată în cinstea mea s-a cam sfârșit. Și nici nu știu ce a cuprins. Hm. Se împrăște cântăreții. Dânțuiitoarele de asemenea. Au mai rămas doar două. Ce și fi și obtind? Cine știe ce nimicuri? un lucru totuși nu l-am înțeles. Anume? De ce întăiul sfertnic pare, de la o vreme, atât de îngândurat? O ticlui ceva? M nu m-aș mira de fel, căci prințul nostru îl cam stânjenește. Cum adică? Mama care i-a dat viață a murit atunci de mult. Și? Eu tot nu înțeleg. Pe urmă faraonul s-a însoțit închipuiește-ți chiar cu fica mare lui vizit. Așadar, Cât trăiește, prințul are dreptul întâiului născut La sceptrul și coroana slăvitului său tată Cât trăiește? A. Asta înseamnă că dacă mi frică și să mă gândesc Dar prințul, prințul știe? Învărțimea mm. ta, învărțimea ta Spune, Sfernice Astăzi o zi mare Așa e Fiul meu a împlinit vârsta tinerești. Și mai presus, slăvita împărăteasă, ți-a dăruit un băiat. Mm. E un ceas de când m-a vestit doica și de când te caut prin întreg palatul. Fie cazile lui să fie mai senine decât ale celuilalt. Înălțimea ta, nu vrei să-ți vezi urbașul? Cel de-al doilea. Da, firește, mama pruncului s-ar bucurat de spus. Cealaltă n-a mai avut când sărmană. Să mergem, sfetnice, să mergem să-mi închin creștetul în fața acestei a vieții. Te urmești supus rălțimea în ta. Ah, tu erai, Tibu. Credeam că era miru. Eu, stăpâne? Știi, Tibu, un gând mă tot încearcă. Un gând bun, pără-ndoială. Ușița coliviei aș vrea să o deschizi. Fereastra încăperii de asemenea. Și pasărea? Să o lăsăm să zboare, oriunde ar voi. Știam eu. De bucuria libertății să se bucure și ea. se vestesc? Un vechi prieten. Și de jos? jos? De altfel... Învățătorule, sunt fericit. Oh, te sunt fericit, sunt liber, sunt puternic. Auzi, Ramiro? Aud, aud, încă aud. Atunci ce ai am spune? Câteva vorbe doar. Așa nume? Cel puternic... Să nu disprețuiască niciodată binele, ori răul pe care îl poate face semenul mai mic și mai slab. E târcul unei povestiri pe care mi-ai spus-o cândva, cu un leu și cu un bietșoare, ce îmi pare. Așa e, și mă bucur că încă o mai știi. Dar pe aceea cu șarpele, la fel de bine. Învățătura ei ar fi aceasta limba este dată omului tocmai pentru a-și ascunde uneori gândul. Când simte un vrăjmaș prin preajmă, unul sau mai mulți, așa cum deslușesc și eu acum în spatele acestor ziduri. Hey, cum ți-o fi scris, tânărul meu stăpân? Cu vorba asta, iartă-mă, nu mă învoiesc. Nu te învoiești, nu? Să înțeleg că vrei cu soarta să te măsori. Tocmai. și nu ai ce-n ți -a prea strâmtă pentru mine. Și în deschis, s-o văd în față. În luptă dreaptă să ne întrecem. Tânărul meu prinț... Degeaba stărui. Mâine chiar pornesc la drum. Neîndurătoarea soartă să o întâlnesc. Tibun va fi alături. Toie ce bune povețele tale înțeleg. Cu bine, dragul meu, Ramiru. Nici tu mă dormi? Nici eu, sărmanul prinț. Și tu nici vorbă, tot la dânsul te gândești Mai bine zis, la soarta lui Așa e Câte napaste nu-l pândesc din apă și de pe pământ Și asta nu numai... mai că-i născut mult prea devreme Înainte altuia, adică Altuia care e, acum abia de gângurește Dar iar pentru dreptul prințului de moștenire Unii Ar fi în stare să-l urmărească tot pământul O travașar pe lui să-i dea Stăpâne sunt gata și oaț. Și armele? Și ele sunt pregătite la oblâng. Căița soarelui nu și-a încă niciunul din vălurile lucitoare peste lume. Mai stăruie noaptea. Atât mai bine. Pe răcoare mensul ne va fi mai spornic. Ei, dar ce văd? La șaua ta două s mare doldora. într un e merindea. Și în celălalt? În celălalt, te rog, mai iartă. Mi-am luat pe ascuns câinele. Un câine? Da. Colții lui, adică să-mi primejduiască viața? De atâtea ori el m-a scăpat de crudele necazuri, stăpâne, nu te mânia și nu la lunga. Tibu, Tibu, e atât de puțină credință pe lume încât să nu risipim pe aceea care ni se dărui Fii pe pace, câinele îl luăm cu noi Îți mulțumesc, stăpâne Pornim, Tibu, pornim spre soarea pune, lumea să o cunoaștem La drum, e La drum, stăpâne! Mă iartă! Spune! Spre pune, au plecat! Spre pune! Camar să pregătească ca e cei mai buni! Îi spun acum! Aleargă! Stăpâne! Zeița Arane întâmpină din față! Slăvită fie! Azi și întotdeauna! Dar asta înseamnă că străbatem alt drum, nu cel pe care l-am voit! Nu cel pe care l-am vestit! Pentru uric A, Ah, înțeleg <laughs> Să nu mai să Ce, ce, gamar? Ce s-a întâmplat? Am ajuns la hotar și... Adică să fie apucat să treacă dincolo? Nu cred că ai nuște sunt cu mult mai buni Și apoi... ai spune Nici o urmă ne-am întrezărit în colbul drumului până aici Nu știu, nu înțeleg Ah, înțeleg eu, gamar din păcate, prea târziu, povața lui Ramiru, văd că n-a uitat-o. limba ei este dată omului, tocmai, tocmai pentru a-și ascunde uneori gândul. Adică? Adică? Ce mai? A spus una și a făcut firește alta când a simțit primeștia. Nu-i rău pentru un flăcău nevânt. E rău, în schimb, din calea apare pentru noi, că-mi e rosit atâtea ceasuri. Ce facem, Ne înturnăm spre casă? Nici vorbă! Spre soarea puri a zis că pleacă, să mergem dar spre răsărit. Nu uităm într-o cetate atât de zgomotoasă. Eu-mi ca soarta, tibu. Tu, de voie, de nevoie, mi stai în mă, cu calul și cu câinele alături. Eh, câinele pe zi ce trece te îndrăgește tot mai mult. Dragă de el. De lângă noi nu suferă pe nimeni cu gânduri necurate. Eh, eh, eh, eh, eh, eh! De ce nu-ți dă voie să faci o cioclu, având de împartit? Ține-l, tibu! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! Ține-l! ține după cum vezi, se cumințește iute. De altfel nu mai e nici moșu. S-a rătăcit, se pare, pe mulțime. Ce barbă mare avea, dar ce ciudat că ochii îi străluceau ca unuia mai tânăr. Ce s-a întâmplat? Liniștește-te, spune, ce s-a întâmplat? Ce ne Taraba mea. Taraba? A răspurnat. Cine? Cine? Dește de, de rog, stai liniște să spunem Așadar aveai o tarabă? Da, cu copeturi și poame. Mare? Nu, mică, dar câțiva bănuți tot câștiga. Câțiva bănuți? Da, pentru mama, că e bolnavă. Deci ai și o mamă? Sigur că am, toți au. Ce parcă tu... Nu, ia n -n... că eu n-am. n, n Păi, atunci tu ești mai sărac decât mine. Poate că ai dreptate într-un fel. Dar, spune, câți bănuți anume câștigai serile pe urma negoțului tău? Oh, oh, oh. Uneori și 10. Așa. Uh -huh. E, atunci, uite, ține galbenul ăsta. Ei, un galben! Galben! Și, și mi-l dai mie? Întocmai. De ce? Ca să-ți o altă tarabă, de aceea. Ah, îți mulțumesc, străine! Îți mulțumesc. Ce o să se mai bucure, mama? Să mergem, Tibu! Să mergem, Să Și cum o să te pot răsplăti? Doamne, Dumnezeu, Dumnezeu! Doamne, Dumnezeu! Aș fi noștri, aș fi norștri. Aș fi nostru împărat, își va alege fi norștri, aș fi după Aș fi toți. Tinerii aflați sub ferestrele palatului, la ceasul anghiei! Stăpâne, mergem și noi? Mergem, Tibor, mergem să vedem cum se bucură cu asemenea prilejul oamenii din această parte a lumii. Tutele la colibele pescarilor, și veți ce poți și mai ata. Rămână aici să vezi cine ales. Alesume eu, știu de mult. Voi torenți, cetățeni. Găleți noștri, oaspeți noștri. Pește câteva clipi, frumoasa harina, va deschide fereastra. Uitați-vă! Uitați-vă culoarea minte. Irina aici în casă, o pasăre și ia zborul. Pe umărul căruia dintre tineri se va așeza. Acela îi va fi alesul. Se rotește odată deasupra pieții. Încă o dată. Pregă-te parcă. S-a hotărit. Stăpâne, asta e pasărea din Colivie. E tocmai pasărea cu care am împărțit amaru atâtor an. Care i-ai dat pe urmă drumul. Și care iată s-a întors la mine într-o asemenea clipă. Tinere, tinere, frumoasa Naharina te așteapt. Sunt bucuros să mă supun porunci ei. Cabar! Aici sunt. Ai cumpărat șarpele Da, stăpâne, dar am plătit cu o pungă întreagă. Ce ce-ți un loc de izbutib? Cum or vrea, La noapte îl strecori în cortul prințului. Ai grijă! Tibu să nu te simtă. Tibu? Dar ăsta-i numele slujitorului. Ce Vor să-l pe prințul cel bun. Pe prințul meu! Oh, cum să-l vestesc? Da. Ce să fac? E în palat acum ne știu de ce-o așteaptă. Să alerg la mama! Mama trebuie să știe, trebuie să spună ce să fac, să nu cumva să-mi ai vrut să mă cunoști? Firește, după obicei. Și eu, de asemenea. ți se pare dorința mea cutezătoare? Din potrivă. Ea mă ajută să te văd de aproape. Sunt pe potriva visului tău tânăr? Îl întreci cu mult, prințesă. Și pentru asta sorții nu știu cum să-i mulțumesc. Din vorba prea frumoasă, deslușesc că ești străin de locurile acestea. Străin, dar bun vecin, totodată. Sunt fiul împăratului Egiptului, al prea puternicului faraon. Mărturisesc, nici n-am știut că are un fiu. Atâta lume n Are un fiu. De mâine va avea și o fică. Creșteți cumva. De fel, prințesă. Așa e. Să sune trâmbițele, sol să plece în toate cetățile din preajmă. Să vestească bucuria a doi tine ce astăzi se însoțesc. Atunci fii oaspetele nostru. Prințesa iartă-mă. În cortul de la marginea cetății am un slujitor prieten. Loc ar fi și pentru dânsul. Știu, dar pentru asemenea sărbătoare, atâtea lucruri se cuvine a fi întocmite. Și apoi vești mintele... Pe mâinile, Pe mâinile, dada mea. Așa voi face, mama. Întocmai tocmai cum ai spus, nădăștuit să ajung la vreme. Și soioasă da, da. Cu coșul în mână Semen bine cu un sărban Ce își duce acasă cele câteva poane da, da. Pentru nevastă și copii Dreptul cortului când ai să ajunge da. O clipă îți trebuie numai mult Lângă intrare coșul să-l lași jos Da Deschis firește Va ști el șarpele Încotro s-apuge da. Dar câinele dar, slujitorul, tot astăzi a mai cumpărat și un câine mare și sălbatic a, a, a. Cu el am sațât spotaia lui Tibu și am să i cât mai departe Spre pălăriile crescute în rând Slujitorul va ieși din cort, nici vorbă să vadă ce se întâmplă Și atunci eu voi avea drumul slobăt <laughs> Tocmai... Cine, tu? Eu. Mai, mai să nu te recunosc. Ce cauți aici în uh. prajma nopții, cu o suriță atât de fioroasă, da. cum mult prea mare pentru tine? Uh, da, dar pentru tine-i tocmai bună Ce să vrei până. să spui? Tibuie-mi primești. Cum? Râu. Cum? Da, ia-o Mărbâne, îți mulțumesc din inima. Copilului să-i mulțumești bunul mie. Copilului? Căru e copil? Cel cu taraba răsturnată. uite Eu Eu. Stai, dar ce e aici? Când am ieșit din cort, era curat pe jos. Am măturat chiar eu și acum eu. Un coș, dar, un blid în care se vede că a fost noapte. Eu l-am pus. De ce? Nu înțeleg. Păi, la sfatul mamei. Pentru... Ia, uitați-vă, asta. un șarpe. Un șarpe, aproape de cinci coți. E veninos? Veninos, Ucigător! Dar acum, ca tot șerpi, a băut tot laptele din strachină. Și acum, ia uitați-vă, dormitează, poate fi călcat și cu piciorul. Fibu, dăm palul. Așa, abia acum sunt credințat că am învins soarta cea ce Cel străpuns cu surița îmbărării nu va putea să-mi facă niciun rău, nici când. Dar luminoasă astăzi datorită ție Mie, nici de cum Atâtor altora se cade să le mulțumești lui tău, Ramiru Neprețuite au fost povețele ce mi a dat de-a lungul anilor Lui Tibu. Prietenia lui plină de credință, viața de atâtea ori mi-a apărat Copilului nevârst Care mi-a răsplătit înzecit clipa de mărinimie Tuturor celor care la oaltă te-au ajutat să-ți birui soarta de ursitoare prevestit Acum dau seama, doar acum ce tâlcuri minunate povestea mea Să nu uităm uităm când. să spunem tuturor acelor a